Att du snart ska lämna stan. Behöver tid att tänka och andas ut. Livet är en storm på öppet hav. Välkommen. Välkommen tillbaka på dagsmiddagen. 110. Ja, det är starkt. Mycket starkt. Bra du var. Come back från min del. <laughs> Sen kräftskive... Kräftskiveholmgången. Ja, men... Det men. Var, var trevligt. Ja, det var det. När, när jag knifte ihop det så... Det var ju så spritt. Det var liksom, ja, men Först så var det en, en liten i början. Och sen var det väl lite i någonstans i mitten. Och sen sent. Lite sladdriga tunga Ja. Jag tycker, Roger lät ju, lät ju bra. Det är väl min, min tunga som också var alldeles som helst. Ja på tagningen tis eh äh, mod avan ju mot jag i i i, i, i äh, träningsmatch. Ja. Ser att de inte får komma tillbaka till elitserien på den. De har nya tröjor och grejer. De mig gillar jag. Ja, ja, men det där är ju klassiska modotröjor då. Jag mycket rätt i det. Ja, men de hade ju de där 1978 kanske. Innan, SM-guld 79 hade Det hade de där M ja. Men innan, dessförinnan Det där tycker jag original. Ja, det det där är original det är jättesnyggt Men nu ska vi ha en liten Nu ska, inte tjugo, gå en för nu ska vi ha en, en liten eh, Vi ska Kärlekschef ja, Det var några gammalt som jobb Vi ska Tänkte vi Titta i den här boken Tusen svenska klassiker Av Gradval Nordström Jag vet inte vem Nordström är faktiskt Gradvall är ju Jan Gradvall Vi kan titta här Aha. Björn Nordström Björn och Ulf Nordström Anina Rabé ja. Känner jag igen Ja. Alltså inte Nordström men Anina Rabé är ju Journalist mm. Svenska Dagbladet jag Hade varit, det varit Rabé då hade det varit här apostrof ja. nu, nu är det inte det Vi tänkte eh, titta på den Och för den är ju skriven i kronologisk ordning. Böcker, film, skivet tv-program. Eh, vi tänkte ta... Jag läst den. den. är på 1956. <laughs> <laughs> vi tänkte ta... Min... Det här blir, blir så nästan... Vad heter den där appen? Så... De en... storytell ja, de, de läser in böcker. Uh -huh. man, kan, man kan lyssna på böcker, ljudböcker Som folk har läst in Ja, nej men alltså i författarna eller? Ja ja, okej okay. tänkte... vi, vi kör en ängel varian Jag, jag, jag tänkte att det, var, att det var Vem som helst har fått läst in Läst in en bok Och så ska man, ja vi kanske får jobb där så. Vem som helst, vilken privatperson som är Kret och plät. Ja precis <laughs> det, var, det var ju ja. något Ja det är bra Nej, men vi, vi, vi, det blir lite som lundell här, som, som När du gick igenom pop mm. Mm. Uh, vi, ska ta, vi tänkte ta 70-talet Och inte hela 70-talet På en gång Nej, det blir för mycket Om vi ska hålla oss till den här uh, Tidsrymden som vi har satt på poddarna Nu på typ en halvtimme Max <laughs> det Tycker jag har 20. Eran senaste var ju bra Kort och fin Kräftpodden Ja, kräftpodden ja, Den var inte mer än 12-13 Den är lång mm. En hel kväll 20 kanske En hel kväll där man är 20 till... minuter till 20-25 Vad tycker du? 30 Ja, det får man se Det beror på ja. innehållet <laughs> ja. ja, men kräftpodden är ganska fin Det är en hel kväll Och det fick man inte 13 minuter ja. Men det absolut När jag tänker tillbaka Absolut det bästa Det var ju ändå Liverpool-podden Där det fanns material För två och en halv timme tror att den kom med vi på 20-20 ja. minuter Det var bra klippt <laughs> Nödvändigt Ja, men vi ska, vi ska gå igenom eh, Vi tar 70 idag, sa vi mm. Mm. Och du vill att vi ska ta 70, 72 nästa gång men... Ja vi får, vi, får <laughs> vi får se Men vi börjar med, med 70 nu 72 74, 77 Typ såhär så alltså, ja. Ingen ordning Nej, jag vet inte Vi börjar med 70 Vi börjar med 70, då, vi vi börjar med 70. Mm. då är vi alltså inne nu och Första sidan här så är det ju en Det är från 70 till 79 Och då är det ju en bild på Magnus Brasueva, Fem Myror mm. Och det är väl en Det är väl en Bra bild när man ska 70-talet ja, Verkligen Du var sex bast Jag var sex kring i mm, Vi bodde en Moliden då Jaha, jag bodde också på Vision Solberg 1970 Hängde på sin <laughs> Fyra år. Sprung omkring. Ja, möjligt. Då var Sorber och Molly. och Molly. Jag har inte ens var kommit världen. till stora övik. Nej. Ska vi ha kaffe. Eller ska vi samla oss? Eller ska, ska vi, vi, vi kanske ska smaka våra på. Vad heter det? på... på, kaffe. <laughs> på, på, på första. Ja, men du hade en tanke. Vad har du tänkt? Nej, men jag hade tänkt bara att, att, att vi, vi tittar igenom. Eh, vi startar här, den första. Då är det en LP med Kjell Thorbjörn som heter Nära. Aldrig har hört talas om. Nej, det kan jag faktiskt också säga att den är aldrig hört som. Däremot poem, ballader och lite blues. Cornelis. Som, som kommer senja. Ja. Det är väl en omtalad Cornelis platta, sägs det. Där står ju låtarna till mig också. ja ärk vår skugga, los för inga maj, ett brev. Det känns inte. Nå, men, nej. Skulle, här skulle. <laughs> en visat i jäger, jäger. <laughs> men Thor, Björn, känner jag inte. Nej. Och det är, så, ja, men känner man inte till det eller, eh, ja, då kan man ju ja. ta reda på det sen. Ja. Men i den djuplodande Djupdykande journalistiken Som vi utför på podden Så, så, så säger bara Vi får se ja. eh... Men det här tycker jag känner mig igen En tecknad bild på en ballad Och lite blues Titeln, titeln känner jag igen ja. Cornelis det är, det är också mycket 70-tal Gillar du honom? Jag har inte varit någon sån jättefan av Cornelis faktiskt. Jag kan tänka mig att ni kör lite här på skolan lite brev till kolonin och sånt där. Eller vad heter den? Jo. En morsan, en sån staden. Ja, det är, det är brev från kolonin. Jag, jag brukar inte köra den så mycket. Ah, okay. Jag tycker den är lite uttjat. Jag säger ah. är ju inte från sex år som man har hört den. Som jag går med trasiga skor är jag eldkvarn Ja, ah, och det tog... Den tycker inte jag så roligt. Det var i början tycker jag det var jättebra, men sen just med... För det var då Plura körde med sin höga hatt och det här Ja, just det var då han roll. började med Men ja. sen har han de kört den, han körde nästan fortfarande i setten liksom, Körde de inte den på När det var 50-årsfesten? Säkert, säkert Den de kör lika mycket som sin sina egna låtar Jag tycker inte någon den Jag, jag, jag kommer kom ja. ihåg jag, jag köpte Cornelis på den sista platten Den kom 86 var Det var 87 mm. 86 var det eh. Den. Ja, jag har köpt den För den var ju som lite åt det här Jag hade en gång en båt Var lite ja, men... Jingle jangle Ja men det var som lite Pop rock komp Och såna grejer så att det var Jaha. Men se se den här Cornelis fil... filmen Om Cornelis jag Har jag sett den Nej. Den där norska skådelsen Ja just det Nej, jag, den här... jag har sett, läst om den, var det bra Jo men jag tycker att den är c-värd Okej okay. Johan Glans spelar ju den här producenten Burman heter han va? Aha. Burman var inblandad i in en Sändare grej också tror jag Var det han? Det men var, du... Nej Burman tänk på Buling, Claes Buling Aha. heter han va? Burman tror jag var på kallisändare Var det det? Ja det kan han vara Han var där och höll tal ja. På de här kallikvällen Claes Buling, är inte det han som hade som startade? Strandvis. Nej det är Claes Lunding Claes Lund <laughs> Ja, nu är vi inne på Stranded Records. <laughs> då kan jag säga att jag spelade lustans Lakejer igår. Jaha. Ett gammalt Stranded Band. Glas, vad heter han? Lunding. Buling Lundin. burling. <laughs> burling är inte hört talas Eller utan burling. Glas eh, Lunding, det är en kompis till Johan Lundin. Plattis. <laughs> Glas Lundell. Jag såg den här, vad hette han, som, som hade kallisändare alltså satt kalle Sander kvällarna och är lite och klippt ihop och sådär, Ja, så ett stort hål. Ja, Johan Johan Rostein. Just det. Och de såg jag i ringen. Ja jag... Jag, jag, jag träffade han faktiskt. Han bor ju han har flyttat hit så han bor uppe i vi kyrkan där ovanför Skånegatan där du spänker... du brukar parkera. Ja sitter där uppe. <laughs> Exakt. Jag träffade han där. Just det just på Graviro. Hur ska parkera och gå kvart? Ja. En gång jag faktiskt parkerad där- när jag skulle ut i gamla stad. Ja, ja men vi, vi vandrar vidare. Jag tycker vi tar kaffe snart. Mm. Här har vi... Eh, Krav Sveriges Radio- med, med, ja, med Jan Lindblad. Guyana, vattensland. Det är ju för tidigt alltså det här. Ja, jag kommer inte ihåg. För att man ska... Har vet, ja, har du vet du, du är, så är vill till och med det. sex år. Du är en tredjedel äldre än vad jag var. Ja, det är förstås. <laughs> vet du om du sa så? Nej. Äh? Ja, det är för, var ju Tommy Annika. Äh, Tommy, ja, det är förstås. förstås. förstås. Alltså, han körde inte här än. Nej, han kunde inte se här. Eh, Jonas va, va, vattenslande är en bild på en som... Om det är Jan Lindblad så in en... en en orm linda runt huvud och halsen Antar Nej Den där kom jag inte Nej. Det känns som att det behöver man inte gå vidare Här, vi är femman ja. Det dök alltså upp 70 Ja, då var då det började Bernt Friberg Programledare Bernt Friberg för jag undrar om det var, var det han som var domare Ja, ja. När Lennart Edberg var domare Ja just, Lennart Edberg var domare Friberg var. Jag minns att han såg ut i ljusår Klar. Kraft eller bågar Det här var ju klassiker Och det var ju jättestort just Vi kom aldrig vidare, gjorde ni det? Nej Nej, nej, nej, nej. Jo, jag, men, jag tänker bara, var vi med på det? Det var vi säkert Jo men jag tror alla femmer var någon slags sånär, Grej så, Men sen så, kom man vidare inte Ja det gjorde vi inte ja, vi, och det, det är ju där Det är där det kommer ifrån Och på A svarar vi Och på ja. B svarar vi för Det var ju aldrig De sa ju aldrig Ja på A så, så säger den frågan B. Gjorde de inte? Nej Är du säker? Ja det var ju som en grej som dök upp liksom. Du menar att programledarna sa Frågorna som alltså, ett ja. eller, nej, men, Första de... frågan, och andra frågan Och då svarade ja. de på A, ja, på A Och jämt var det så Okej okay. Och en annan grej just med vi femman tänker jag, det, det var ju när, när klasserna satt i studion Ja Och så hade de ju alltid någon sån här hejaramsa ja, Kvaliteten på hejaramsan var ju inte henne Och så avslutade de alltid med Peter, Anna, Magdalena Och det stämde aldrig i, i, i rytmis. Det stämde aldrig rytmis när, när de skulle Jag tror det finns fortfarande va? På radio Ja de har ju, de har tagit bort det från tv men det, det var många år sedan Mm och sen den här, vad hette han? Friberg. Vad då? Lennart Eberg. Bernt Friberg hette programledaren. Lennart Eberg var ju domare. Och sen så dog ju den här Bernt Friberg. Så det var Lennart Eberg som tog över. Jaha. Som programledare. Vet du vem som, var, vem som var? Det var ju på... Det var lite senare på 70-talet någon gång tror jag. En som var hus... De var liksom en musikant då, som spelade musiken. där. Robert Wells. Nej. Då var jag hamnade i andra småsar. <för> <skratt> <kör> Nej, jag kommer inte ihåg. Det var, det var ju Gianni Lukas som satt och spelade. <sa> ja, just det, just det. Och så hade av... de ju... <skratt> Kom, kommer jag kommer ihåg... De borde förbjuda att ha två förnamn. <skratt> <skratt> för och efter. Det var lite bättre med att Peter Gabriel blev där. <skratt> Peter Gabriel. Gianni Lukas. Kommer du ihåg vilken melodi... Nej, nu kommer jag fan... Mitt minne är ju... Ja just det just det mm. Bra jobbat det är bra. Sista här på den sidan så är det Tydligen en bok Sprätten satt på toaletten Annika Elmqvist I början av 70-talet Kröp vardagsrealismen in bland barnböcker Alltså den barnbok Där ser omfattade flera pedagogiska och Pedagogiskt politiska barnböcker med ett radikalt idéinnehåll. Ja. Nej, den, den tar vi bort. Buuu. <laughs> Kaffe. Det är ingenting du skulle, skulle läsa. Jag skulle snabbt på toaletten. Vänd blad. Jag kan säga, titeln känns ju otroligt mycket 70 tal inte det? Ja. Oh. Och just pedagogiskt politiska barnböcker. Mm. Ja. Hej då. Här! Bernstaff. När dimman lättar. Bernstaff. Han har ju varit med i podden förut. Jaså? Som jag... gäst eller? Nej, det är du som har dragit upp det <laughs> som gäst. <laughs> <laughs> ja, nej, men det var någon låt du körde, tror jag. Var det... Familjelukka. Då ja. har jag gjort ja. en mail. Spelar vi den? Ja, men den var ju med. På en, det var ett något snack och du drog upp någon anekdot eller någonting. Och så spelar var den ja, om. Ja, det Det var ju någonting med. Att man vet inte om man var påverkad av eller någonting. Eller... Här står det Anders Burman, producent. Och det är han som producerar Kalle också. Nej, ja, just det. Det var inte Anders Lunding Det var inte Claes Lunding Anders Lundin <laughs> Anders Lundin Ja nej, men vad heter det Det är väl bara familj Jo men sen hade han Det fanns ju en till eh, Familjelyckan är en Ja det var just det Han gick upp på scen ung kille Visst var det så mm, Jo han var jätteung Du visar på Youtube eller sådär. Nej jag öppet arkiv eller ja. ja just det så var det. Eh, Och sen var det, det var ju en annan låt som, Jag kommer inte ihåg vad den hette han dog i 2002, Bernd Han dog i hemmet. Men du själv sagt att det skulle föredra att det är som komikern Tommy Cooper på ja. scenen, med på. Han var väl med, det var väl mer en vissång, eller, det, det var ju, nej men i det här, känns ja. det som. I det här, jag placerar han i det här. Nick Drake. Ja, kanske. Eller en, ännu mer åt Cornelius ja. i det där. Det var ett coolt omslag. kan man inte förklara för på men det är lite Nick Drake. Ja, men där är det är en ensam man, en ensam ung man med gitarr och så är det lite blåtonat. Lite svårmodig Bernt Stoff. Mm. Skulle vi vilja heta Staff? Stefan Staff. Eller Bernt One, så mm. hoppar man Staff och man Staff. <laughs> Martin hade ju en kom med sitt Staff. Mm. Barnbarn. Vad säger du? Barnbarn, det är bärn, det sen hade vi en en tidskiva, hör upp allt folk, Nya-gruppen om den så är det bara nej. Ja ja, jag har tittat i massa omslaget är en det är en massa arbetare som sitter i någon barack och ser på en fika paus. Ja. FNL sångar. Tråger. Ja. Precis. Som så var ett TV-program 7 ton bomber per person. Om det handlar om Nordvietnam och Mm. Men tydligen så måste det här vara en, en stor del eftersom, eftersom de plockar upp det. Vad går du ut på liksom? <laughs> vad går den ut på? Nej men vad går boken ut? <laughs> är det höjdpunkter? Ja de, de har ju valt alltså. De presenterar från, från varje år viktiga skivor och ja, tv. Är... Jaha, pop populärmedier. Ja, ja precis. Ja. Vi ska se på om det finns något. alldeles aldrig så långt förord. Men att man ska ja. plocka fram det. Lite höjdpunkter från 7 ja, ton bomber per person Ja, den har vi inte En ny tid är här, november Också en eh, Format-LP Skivbolag som är ett November känner man Jag tror att de gjorde, man att de gjorde två, två skivor Det är väl lite svensk hårdrock sådär va Ja, Står death metal, heavy metal Black metal Där har jag en liten grej där. som alltså är producent Roger Wallis hon var jag och Bagger Till vår C-uppsats På Ekonomlinjen Men vad, vad, vad, var, vad var han på den? Vad då han? var han på radion så Radio Men han hade varit skiproducent Och alltså jobbat och så. Vi, höll, vi skrev en, en C-uppsats Om svenska skibolags Konkurrenssituation Alltså när det gick i Umeå. Ja. ja. Så då var vi här och intervjuade honom I Stockholm? Roger Wallis, ja och där bodde han hos Sören då han bodde på Kocksgatan på Söder. Ja. Klassiker Så är det bara som, som på Ben Gunnar-filmerna. <laughs> ja. Pssam! Ja, November har jag... Men de nämns ju ofta i... Och de skör på svenska ja. för mig. Ja, jag, jag kan inte mycket om dem. Får förväxlas med sångerskan September? Nej. Eller med A Twin låt? Nästa här. Om det låter med Mount Everest. det är högt. Högt i tak. Nästa är ju, om det här är eh, debutfilmen av Roy Andersson, i Kärlekshistoria. Mm. Den har jag faktiskt inte sett, har du sett den? Nej. Den ska jag gärna vilja se. Den, den visade de faktiskt förra veckan på, de hade i Rolandsårsparken, hade de. Eh, eh, Utomhusbio. Precis. Och då var det en dag i onsdag på onsdagen där så visade de just sjara En liten anekdot där så tror jag att det är till, till ett, ett tidigt omslag till en Thomas Andersson viplatta så är det en bild på ja. från en film en, en, en, en yngre kille. Ja. Okej, okay, för det är visst då då film. Precis. Exakt. Just det. Det är väl från den. Jag tror att det är från den. Ja, jag tror det är rätt. Mm. Tompa. Nej, men den här ska vi väl se... Sen vart Roy Andersson när han började med att ha de här gråa filmerna. Och den här skiljer så ifrån den. Den handlar om ett ungt, ungt par som bli kär i varandra. Du har helt rätt. Foto framsidan, hans Hedda från filmen Är kärlekshistoria. Du kan mycket. Ja, oj, oj, oj. mycket som är En annan grej, fotografen. där Han är, ja. är släkting med, heter det Nikolaj. Nikolaj. Äh, nu nu vi hitta på. Nej, men han är släkt med <laughs> Bengt Öster. Snabbt blir snabbt. Ja, men det här, det, här, det här ska jag väl det här se tankast. Den ska ja. vi se. Röda rummet. tv serie som är byggd på um, Strindbergs bok. Mm. Kommer jag inte Jo, den här kommer jag ihåg. För det är, utan att se på roll, så är som sälj med va? Ja. Oh. <laughs> Sådär, sneglar lite. Utan att titta på... <laughs> så, så är... Du vill limpa för poddlösa. Så även är... <laughs> det den, den minns jag Han har också två förnamn Det är otroligt dåligt Boom. Alla som har två förnamn borde strykas Olof Thun med Den här, den här minns jag Alla nedvalde med för det här var, Och jag tror inte att det var för att den sändes Om den har sänds igen men, ha. men, men, men det var just det här med 70 talet då satt någon och tittade på allt som var på ja. tv Det fanns inte mycket Och då, jag minns det där rummet. Som sex år kan jag tänka på lite tufft Ja Den jag... boken är ju skitsvår Ja Jag minns Jag minns Per Agner med höghatt på i alla fall De satt och pratade på På något kafé Någon krog Det är fint med Bergs <hör> Röda rummet ligger på bärs. det? Ja Det är inte Röda rummet som ligger vid några Bantorget Det fanns en ställe som heter Röda rummet Jaha Nej, nej, det är inne på bands mm -hmm. Och även Omsungen av Ja, du har även sung ja. röda, röda röda rummet det satt en flicka Satt vid ett bord och de vägrade <laughs> dricka Vad så roligt på konserterna Då kom ju näsnen fram och Vägrade dricka <laughs> Skitnöjd Och, och, och, och var, han kom fram och Bu, vägrade dricka bu <laughs> ja. Men den här, ja nu, nu börjar vi närma oss klassiker. Nästa, Söderkoker. Det, det kommer jag väl in, jag vet inte om jag kommer ihåg det, men det känns som att jag kommer från 70-talet men kanske vevas flera gånger då också. Under en alltså, det på 70- 80-talet. Men ja. det var ju nog, kanske 5-7 år sedan det gick senast. Va? Du och jag snakat om det då. Ja, men jag vet, för jag, jag har ju alltså i, i modern tid. Kolla på den på, det finns på Play tror jag Ja men vi kollade Det gick på tv för vi snackade om det Det var när vi var på Repa, det var kanske sju år sedan Vi snackade om den med så Som, vad hette han? Jo men det var ju då Toris idag. Och så minns att det var någon En scen som satt och sjöng Arne Kjeller Ur Toris idag Och du satt Tor Isidal med snatterpinn och satt med soffa Och så kommer jag jag sa till Anders, grannen som som, som var sångare i bandet då. Och sa att på den första videon ska vi göra ungefär som Weezer. När de hade den här... När de stod och spelade Buddy Holly. Buddy Holly I den här gänget och jag-scenen. Oh. Eller i, på, det, på det kaféet. Mm. Då ska vi klippa in att vi står bakom soffan. På, på, och när de, när de lirar. Och så gör man så att han, han spelar snattepinna i, i, i takt. Jag kommer, jag kommer ihåg att andra han tittade på honom. Natterpinnar jag hade glömt Det var ju fint Och så Monica Sättelund Ja, men det var ju ett, ett, ett bra Vad heter det Bra scen Nej, bra skådespelargäng mm. Verkligen Sen har du ju även Gunn Wollgren Ja, kom Det var ju frun till, till Arne Kjellerud Som mera var, var med Och spelade mamman i Fanny Alexander Bland annat okay. mm. Morkas att Toro Isidaw, Sunevangs Någonting att äta Ja, Något mm. ja. Eh, Sen hade jag en bok Rapport från en skurhink Den kände man ju igen eh, Maja Ekelöf Jag kände igen titeln men jag kan inte säga att eh, Jag har inte läst Nej Boken omfattar inte bara livet som dubbelarbeten det som står nu en femårsmamma. Utan analyserar också samtiden och världsläget. Mm. Det känns som att vi går vidare. Vänd blad. Ja, oh, Made in Sweden. Det bandet, ja. Live at the Golden Circle. Made in Sweden. Made in Sweden, det var, var inte det Tommy Körberg? Joje Vadenius. Jojo Vadenius i alla fall. Slimborgljudd. Tommy Slimborg, det var inte Slim... Det är väl någon motor -snubbe? Ja, är det inte det? Oh, var, det var samma, ja, samma person vi pratade om? På högström. Världen var liten. Live, den här Made in Sweden kommer att vara brorsan av var den platta. Jag vet inte om det var den här, men... Jag tror alla lyssnar på den. Sen har vi också en tv-klassiker, den måste du komma ihåg. Sjöme. Sjö ja, det måste yeah. <laughs> Ja, ju, inte jätteväl kan jag väl säga Men jag känner igen namnet Han satt vid pianot Alltså vilka programidéer det, det då? Han satt vid pianot, jag vet inte hur som han Men han måste ha haft några med som han satt, suttit och sjungit med mm. så jag, jag tror att det var som lite allsång Så han satt och spelade Och viftade med fingret där Tänk när vi kommer till har hört den förut ja. <laughs> Det måste ju vara när det under ja. vilket år det är Är det senare 70 Ja, eller kom det på 70-talet Kanske inte med Det åter... ja, det, måste ju vara med. det återstår ju att se Nej, sjung med en kommer inte så mycket på. Men det här är ju en klassiker Ut Utan att jag lyssnar på det ja. men Det är liksom efterhand Har jag förstått Sagen det den eh, Bo Bohansson. Att Bohansson Även spelar musik var ju också <laughs> Ja, Han, han eh... Han refererade inte bara kungabrörloppet i, i tv Nej. Utan även Och sportgrejer Utan även spelade Jävel på Mångsiding Mångsiding Vad ska säga var det här för stil? Det här är, är ju eh, Symfoniskt, psykideriskt, eh, orgel Ja just det Drömskt Men ja, så att Hansson och Karlsson Det var i 60 talet då, tydligen Ja, Hansson och Karlsson var 60 talet och sen, okej, okay, så sagor jag av ingen som Att han kom på idén att göra, göra vad heter det, menar, filmmusik till boken. Mm. För det var ju långt, långt innan filmen. Före sin tid. Ja, den där, eller. Uh, Och du står för det. Ja. Ja, även. För det, det finns ju också på, på öppet arkiv om Bohansson. <laughs> jag måste kolla upp det där. Ja. Det finns ju, där de föll, han är ju död nu, han dog för ett mm. år sedan Men då åkte, åkte de till, till sommarstugan när han spelade in För de spelade in allt det i hans sommarstuga Aha. Ja just det, det fanns någon dokumentär ja. så, det Bra, bra, ja, men, bra jag, dokumentär det år, starkt, Och det, det var ju en liten sommarstuga Så typ han hade ett rum och trummorna var i en annan rum Och, och inspelningsrummet var ja. i ett, ett, ett tredje rum okay. bra, bra skiva ult. på mm. Punkish, punkrogifält. Mhm, tystnad. Ja, jag kan ingenting. Nej, ingenting från den vad jag kommer på. Eh, den första eller den här ja, det är det. Det var den som var mm. som var som en, var det före den här? Ja, hon är kom 60 69 kanske, det är kanske jag inte Men sen har du ju The Piling Punk Show kommer då det. Eh... Jag ser bara öppet arkiv. Hon <laughs> ah, Nej, jag kommer inte att... jag inte Jag känner igen. Robban Broberg Vad du Ja, men det var också svartvitt. Och ser man på det nu så är det jätteenkelt gjort. Ja, uh -huh. naturligtvis inte så bra. Men det var ju då man, man satt ju och kollade på det. Eh, en LP här sedan. Mitt namn är Rolf Bengtsson. Har det varit något? Roffer Bengtsson. Mm. En komiker, han dog väl också för förtid R Rolf Bengtsson Han var ju med på den här filmen Firmafesten Firmafest Nej. Ja, Nej Jaha Den här svenska Just firmafesten ja. Och det är så roligt För att han och en kille till Genom hela filmen Så sitter de bara, de bara sitter och djupprata. Till och med på firmafesten så Sitter de bara och pratar djup. <laughs> Och fyller snack. Och de struntar allting runt om. Jag tror till och med att efter filmfesten så går de på porrklubb De två. Och då sitter de också bara och pratar om djupt politiskt. Uh. Han var till en ung kuplett, Charmör först. Han ja, dog 76. Kuplett. Det, det är någonting som. Cuplet. Jag faktiskt lyssnat på det här, det här podden som jag som om snetänkt. Ja. Uh. Där finns ju en de pratar om kupletter. Jag såg ju det. Och då tänkte jag tänkt på det, att jag har svårt för kupletter. Det? Gillar du det? Nej, gillar jag. Jag kan tycka att det är. Även torsidor. Ja, ju. Om du nu. Johan är bra. i, i men... Jag vet, jag sätter frågor frågetecken för kupletter. Trädgässestena. Ooh. Trädgässestena. Ja. Här har ju, vad heter det, de gjorde jag Satisfaction stå, nej, stones. och även sanningen silverflod som sedan gjordes av Dagvag. Dagvag är ju en bra version. Det här är skruvat psykedeliskt stenar. Ja. Är det någon känd det där som var, kom, blev känds eh, Alltså någon ur... som gick vidare till någonting? Nej, verkligen inte. Basisten. Torbjörn, Torbjörn. Abeli. Abeli. Nej, det vågar jag inte svara på På Men sen säger jag att du du ryckte till här Ja, ta lite mer kaffe men, Nej, men Ville Valle-Viktor kommer jag verkligen ihåg Tyckte du var lite halvotäckt Victor Ja Victor var ju. Om de kunde få han och de blåser och pipa ja. Så, så somnar han Ja, nej, äh, för fan Det var lite traumatiserande Och du kommer väl ihåg boken som, där, där allting Där allting stod och de, Om de inte visste hur de skulle göra Eller hur om de har det kommit vilsa eller hur det var Nej Tog med upp boken Farfars praktiska råd <laughs> Just det. Och då var det Det här är ju Jörgen Lands, Anders Linder mm. Den där då Hade han nog mer roller efter det Jag tror att han var, han var, var någonstans som i Hans Ja, i mig i Tre Kronor Eller rederiet någon, någon sån svensk docusåpa var han med i. Mm var det bra tv det här? Bra barn tv Kanske Ja man tyckte att det var Det man, fanns ju inget annat så att man... Nej man, jag tyckte att jag, jag tyckte att det, att det var Fast jag fattar inte riktigt Det är med två stycken luffare Och så en, en docka med ett stort hjärta På På, på bröstet Jörgen land som sen Blev björne då, han var till stor Ja, och Anders Linde blev kapten Zoom. Han var en, en bra jazz... Eh, vad heter det? Jazzmusikant. Mm. Anders Linder. Kapten Zoom, ja. Den, den rollen tycker jag var större. Än... Vilket, vilket gäng. Ja. Kapten... Vad, vad heter han? Eh, Anders Linder, ja. Just det. Det Kapten Zoom var större än... B ja, det slog ju... Nej, det var. måste ha senare 70-talet. Han gjorde ju comeback sedan i det här... Eh, någon någon barnserie som heter Galaxen ja Galaxen i mina braxer nej det var ju det var ju det Kal äh, kapten Zoom sa. ja men, men eller heter det Galaxen sena där var det mm. och då handlar det om rymden och, och så och då dyker han upp och är inte häftigt då han upp 30 år senare Jaha. Mm. i samma roll kapten Zoom ha <laughs> ja, det är bra kapten Ja, fint på oh, oh, oh. Bisköterna Lars, Bisköterna, Lars Norén. Jaha, det är sista på 90. Det är, är det sista här, ja det är det. Sista på året. Uh, Bisköterna, Lars Norén. Vad är det? Är det, en, ja, det är en roman? Det började som en helt normal fredag med en kopp kaffe och en hel flaska Johnny Walker. Så inleds Lars Noréns roman Biskötarna. Det låter mitt liv. Om en huvudperson som inte lever om man skulle kalla ett hälsosamt liv. Jag har dålig koll på Lars Norén har du mm, jag har, jag har, Du då? Jag har, jag har väl ingenting. Förutom när han skrev den här. Han var, de, de turnerade mig med, med Tony Olsson och de här... Eh, Internerna uh -huh. eh, så de åkte runt på olika fängelser spelade upp tror jag mm. Sen Hörde jag på Jo men det var ju Alex och Sigge I någon podd Hans dagböcker släpps ja, ju mm. ja. Larsen Rens dagböcker släpps ju Eftersom nu är del 3 Kommer ut och ja. de är ju gigantiskt tjocka Och pappret är som dasspapper Det är så tunt ja. 1 och tvåan han har jag sett och bara jag tog fram tre som gigantiska böcker. Ja. Eh, ja, det är väl min kommentar. Det är mycket jag... snack. Ja, men Sigge är en stor fan när jag hörde på Alex Sige. Han snackar mycket med dagböckerna. där men... Ja, och han är väl ganska tung som en. Ja, ja. tung som en en. Tung -sint. som en NPS. <laughs> Nej, men det var ett som lars på det ena. Ja, är 70. Ja. Jag hade faktiskt... För det här är ju det här fin finkulturen... Eller fin finkulturen. Det här är ju det här lite kultur. Ja. Det här är ju mera som våran värld. Jag tog mig frihet och plockade fram lite... Grejer som hände 1970. Mm. Inrikes och utrikes. Ska jag säga bu eller bä? Nej, men om du bara... Nej. kan jag säga bu eller bä. Nej. Inrikes ska vi börja med. Första januari, professionell boxning för bus i Sverige. Bu. Och första april, det är som liksom ett aprilskämt. Då eh, Sveriges radio och tv Börjar sända i färg över hela Sverige. <snar> Då måste jag ha sänt tidigare, men nu var det liksom Nu kan ja, man även se det i kanske Sverige. I eh, och det här tycker jag det här är mycket 70-tal. 6 maj i Stockholm deltar 10 000 människor i den dittels största demonstrationen mot USAs krigföring i Indochina. Mm -hmm. Vad är Indochina egentligen? du som kommer från där du som kan Nästa fråga. Du som kan dina hausen <laughs> ända in the det, det låter ju gammalt det är den här det kommer ju en grupp som näslo i the chin åh vad de har hittade var 80-tal 80-tals 80 synnt va? det var 80-tal när vi var nere så clash 85 så eh, <laughs> så du vi vi shoppte något man spred runt köpte skivor och då frågade jag, då stod jag höll i det För jag pratade just med innerkärn och så, och så pratade jag just med eller, sa, vad ja, ska vi köpa Innershain Ja, och det, det var så roligt Att det sa, ja det var med liksom ingen, ingen diskussion Ska, ska köpa du den? Ja. Ska köpa den ja. ja, men det var innan de hade ja. kaubang. det var ju ja. andra svängen 12-14 juni Den första järdefesten Äger rum på Ladegårdsgärde I Stockholm, jag trodde nästan att den skulle vara med här Mm -hmm. eh, sen, eh, min födelsedag, 14 juli Jag fyller sex Geor Eriksson utses efter, efterträda Olva Bergmark som förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget mm -hmm. Efter ja. fiaskot fja, I uh, 70 i Mexiko Ja Så kände de att nu behöver vi ja, just det. det var fri... ganska snabbt efter det då. Nu behöver vi friska fläktar ja. Ja. Och vilken framgång vi sagar. Ja, det kanske vi återkommer till i augusti, en värnplikt i Eksjö döms till dagsspöter för att vägra att klippa sitt långa hår. Vilket klassas som lydnadsbrott. Okej. september så brinner Ikeas varuhus ner. Oj, mm. det fanns på ett Ikea då. Nej, det fanns ju Sundsvall också. Nej, gjorde det? Det måste ha gjort. Ah, Okej. Okay. Jag, ja, jag... jag minns det tidigt. Ja. Sveriges regering avslår för andra gången en nådansökan från spoden Stig Wennersröm. I oktober mm. Och också oktober åker IFK Göteborg ut Allsvenskan Oj. Göteborgs supporter försöker välta undan Målburen och krävde omspel Matchen bröts vid 8 minuter kvar Och IFK degraderades Nej mm. 30 november Lasse Lundahls dotter och mor Omkommer i en bilolycka. Nej. lyck i USA Sorgligt och 12 december kärnkraftsreaktorn Osk Oskarshamns Oskar 1. Sveriges första kommersiella kärnkraftverk startas för provkörning. Mm. Vet du var det första kärnkraftverket inte Fanns det Nej, faktiskt i Stockholm. Ja. Uh -huh. I jo, i mindre skala. Tom vet mm. all om du ljuger. Nej, jag tror att det var uppe vid, vid eh universitetet någonstans där. Det uh -huh. långt men i Källe. Uh, utrikes inbördeskriget mm. i Nigeria slutar med ut att utbryta staten Biafra kapitulerar. Biafra är ju... Uh -huh. Det känner jag igen. Ja, yeah. barn Och genom sången i Dell Kennerys. Mm, vad sa han, han heter Han heter ju... Yellow Biafra. det uh -huh. för. Uh, Japan blir det fjärde landet att skicka upp en satellit i området. runt jorden. I februari. Och den 10 april. och var ju en stor svart dag för... Uh, Musiker jag älskar det. Um, 1970 Kan det vara Jimmy Hendrix? Nej, Nej Janis han. Joplin. Nej. Det var, det var det ingen var... som gick bort då, men det var någonting, det en, en, en, en epok som, som lades ner. Beatles? Beatles lade ner. Okej, oh, okej. Okay. Okay. De hade slutat tidigare, men, ja. men var då det offentliggjordes. Uh, I mars, Rhodesia blev självständigt från Storbritannien. Mm. Uh, 15 juni Mamedali döms för Värnpläcksvägen Dömd för Värnpläcksvägen Släpps fri från fängelset hm. 21 juni Och det är populär 70 och Brasilien vinner över Italien Oktober An Anwar Sadat Blir president i Egypten mm? Det är ett namn man känner igen Ja, verkligen Sadat skulle vi läsa det? Stefan Sadat Eller Anwar Johans Det minns man mycket från, från tv-nyheterna Ja, Anwar, Anwar Zodat. Zodat. Ja. Stefan Sadat han, han var en mm. Mats Sadat <laughs> Det är bra att lyssna Mats Sadat det är bra rytm, nu. Ja, det är verkligen bra på Oktober, socialisten Salvador Allende Bra namn på podden Allende Matsadat. Socialisten Salvador Allende tillträdde som Siris president Efter att ha vunnit valet med knapp majoritet Ja men just det ja, men jag... sen har det ju kuppen ja, det. I, När den nu blev Jag och... lyssnade på de här p dokumentären dokumentärerna ja. Chile-kuppen och... ja, Var det 77? Ja. Nej det är ja, tidigare 70... 73 Ja jag Vet inte Jag tror det var då Då i fall så, så, mm. jag, Då kom man till marken i alla fall November så dör 142 personer I en brand i ett diskotek I Saint-Laurent-Dupont I Frankrike Ja. 14 november, 100 000 personer omkom och 500 000 personer blir hemlösa vid cyklon med efterföljande flodvåg i östpakistan. Mm. Det är lite som det här uh, tsunami. Bara, det här känns som att det är kanske värre. Det var ingenting jag visste om tidigare. Sen också en grej som man hörde mycket från nyheterna. Det var ju årets Nobelpristagare i litteratur Alexander Solzhenitsyn har vägrats ut ute resevisum från för och kan därför inte ta emot priset. Solsnyt. Mm. Men han, han, han, han flydde sedan. Mm. Jag tror att, till, att han flydde till, till, till USA. Tror jag? Och ja, det är bra. Jag vet inte. Kommer du dra ut en snabb varje år så? Att... Ja, det kan vara bra så att man får, ja. man får lite, lite fakta också. <laughs> ja. det är inte bara snill, och snill och spekulera. Nej, Tur det Matsadat <laughs> Ja det var väl everyone... <laughs> år. Det, det, det var väl behållningen Ja Det var väl behållningen av dagens podd eh, Vi pratar här i Nu har vi liten paus om avslutningslåt Och jag tycker naturligtvis att det, det, är, det är bra Ja Den hörs ju lite bakgrunden Ja förlåtningsvis Snart om det är. Ja. Vi säger det så Ja och nästa gång blir det 72 <laughs> Ja vi tar arkeologiskt. Ja, vi gör så. Hej, hej. är väldigt god Så det ville Och när vi vandrar till sida vid sida så börjar Valle spela som så.